Розділ 35. Земля матеріалізується, велично обертаючись просто перед обличчям. Хіро простягає руку і береться за неї, повертає так, що перед ним опиняється Орегон. Наказує землі прибрати хмари, і вона слухняно відкриває перед ним незатуманений вид на гори і море. Просто там, за кількасот миль від узбережжя Орегону, з поверхні води проростає зернистий фуронку. Можна назвати його нагноєнням, це буде влучно. Зараз цей фурункол за кількасот миль від Асторії рухається на південь. Тепер зрозуміло, чому кілька днів тому Хуаніта їздила в Асторію. Хотіла потрапити на плід. А от на що? Можна тільки здогадуватися. Хіро зводить погляд і фокусується на землі з більшою картинку. Зображення переходить від оглядових світлин, знятих із геосинхронних супутників, до реально яскравих картинок з малої висоти, які в комп'ютері ЦРК завантажує флот птахів-шпигунів. Він дивиться на мозаїку зображень, знятих щонайбільше кілька годин тому. Довжина плоту – кілька миль. Його обриси постійно змінюються, але коли робили ці фото, форма плоту нагадувала дуже товсту нирку. Він намагався бути латинською літерою «В», спрямованою гострим кутом на південь, ніби журавлиний ключ. Але в цій системі стільки шуму, все настільки аморфне і неорганізоване, що нирка – найближча можлива форма. Посередині два величезні з'єднані докупи кораблі. Ентерпрайз і нафтовий танкер. Навколо цих двох левіафанів купчаться ще кілька чималих суден, грона контейнеровозів і суховозів. Ядро. Усе інше – дрібнота. Де-наде відніються викрадені яхти і списані рибальські траулери, але більшість посудин плоту – просто посудини. Прогулянкові яхти, сампани, звичайні корита, дау, дінги, рятувальні плоти, плавучі будинки, самопальні конструкції, зроблені з наповнених повітрям нафтових барил і плит пінопласту. Добра половина тутешніх матеріалів взагалі непридатна для будування кораблів. Це просто мішанка канатів, кабелів, дощок, сіти і іншого лайна, скрученого і прилаштованого поверх перших ліпших плавучих уламків. І посеред усього цього сидить Елбоб Райф. Хіро точно не знає, що той робить, не знає, як це стосується Хуаніти, але час піти і дізнатися. Лагерквіст стоїть на краю центру торгівлі мотоциклами марка Нормана 24х7. Чекає доставку, аж раптом на тротуарі з'являються чоловік із мечами. Пішохід в ЛАї дуже непересічне видовище, значно рідкісніше, ніж людина з мечами. Але це приємне видовище. Тому, хто під'їздить до дилерського центру мотоциклів на машині, за означенням складніше нав'язати якусь покупку. А пішохід – легка здобич. «Скот Вілсон Лагерквіст!» – гукає хлопець звіддалік, він за 50 футів і наближається. «Як життя? Чудесно!» – продовжує Скот. «Це було трохи несподівано. Не може згадати ім'я чувака, і це проблема. Де ж він бачив його раніше?» Радий бачити, – каже Скотт, підбігаючи, і бадьора потискає хлопцеві руку. Я тебе не зустрічав, відколи… Ем, ем. Мізинчик на місці, – питає хлопець. Мізинчик? Так, Марк. Марк Норман. Мізинчиком його назвали в коледжі. Думаю, зараз він цього прізвиська не любить, коли керує десятком дилерських центрів, трьома маками і голідей ін. Я не знав, що містер Норман ще й фастфудом займається. А отже ж. Тримає три франшизи в районі Лонгбіч. Власне, там він співвласник і за договором з обмеженою відповідальністю. Він сьогодні тут? Ні, він у відпустці. А, справді. На Корсиці. А я гаят. Кімната 543. Точно, геть про це забув. А ви просто зайшли привітатися, чи... Ні, я хочу купити мотоцикла. Ага, а який саме мотоцикл ви шукаєте? Може, щось із нових Ямах. Зі смарт-колесами нового покоління. Скот мужньо усміхається, намагаючись не виказати виразом обличчя жахливого факту, який збирається зараз озвучити. Я знаю модель, яка ідеально вам підійде, але, на жаль, мушу повідомити, що наразі її в нас немає. Нема. Нема. Це найновіша модель, її ні в кого нема. Точно. Бо одну таку ви замовляли. Замовляли? Так, місяць тому. Раптом хлопець витягує шию, зазираючи понад плече Скота на дорогу. Ну от, про вовка промовка, а вовку хату. До входу під'їздить автопричеп Ямаха з вантажем нових мотоциклів. Мотоцикл у вантажівці, повідомляє Скотту. Якщо дасте якусь візитівку, я перепишу ідентифікаційний номер з корпуса, щоб ви точно не переплутали. Це те спецзамовлення, яке робив містер Норман? Знаєте, він казав, що замовляє його суто як демонстраційну модель. Але ж ви бачите, як він на мене дивиться. Звісно, сер, чудово бачу. Ясна річ, байк вивантажують з кузова, він саме такий, як описано, аж до колористики, повністю чорний і серійного номера. Чудовий байк. Він привертає увагу, навіть якщо його просто припаркувати. Продавці кинули свої чашки з кавою, познімали ноги зі столів тільки для того, щоб вийти на нього глянути. Мотоцикл схожий на чорну наземну торпеду. Привід, ясна річ, двоколісний. Колеса такі прокачені, що це вже не колеса. Вони нагадують велетенські важковагові версії смарт-коліс, які зазвичай чіпляють на скейтборди. Незалежні телескопічні спиці з дебелими фрикційними накладками на кінцях. Спереду з носового конуса мотоцикла звисає сенсорний блок, який моніторить дорожні умови, вирішує, куди яку поставити спицю, наскільки її витягнути та повернути накладку для максимального зачеплення. Контролюється комплекс BIOS – базова інтегрована операційна система, бортовий комп'ютер із пласким дисплеєм в у панель бензобака. Кажуть, що ця крихітка витискає 120 миль на гравієвій дорозі. «Біос» – автоконектиць до погодної мережі ЦРК, так що байк сам знає, коли чекати опадів. Аеродинамічний кожух дуже гнучкий, він розраховує на ефективнішу форму для поточної швидкості вітру. Відповідно, змінює свою кривізну, огортає водія і гімнастка Ніфоменка. Скотт думає, що цей хлопець зараз просто піде геть з мотоциклом в руках, забравши в дилера інвойс, раз уже він друг і довірена особа містера Нормана. Жоден справжній продавець не зможе спокійно виписати контракт на продаж такої знадливої тварюки, як ця маха, з розрахунком через «Інвойс». Якусь хвилину він вагається. Гадає, що з ним буде, якщо це все якась помилка. Хлопець уважно дивиться на нього, здається, відчуває його нервозність, ніби чує, як калатає скотове серце, і останньої миті таки попускається, розщедрюється. Скот любить людей, які не шкодують грошей, і вирішує докинути кількасот конкбаксів поверх Войса, щоб Скоту дісталося більше комісійної заборудки, по суті, дає йому чайові. А тоді вишенька на торт. В байкершопі хлопцеві зриває дах. До останньої клепки він купує повний комбез. Усе. Першокласне, повний чорний комбінезон, який огортає все тіло. Від пальців на ногах до шиї скулений пробивною тканиною, яка дозволяє шкірі дихати, та ще ж вона в потрібних місцях підбита пластинами бронегелю, а довкола шиї обкладена повітряними подушками. Навіть фанати техніки безпеки не запарюються з шоломами, коли в них такий шмот. І щойно він з'ясував, як прикріпити мечі поверх комбінезона збирається рушати. «Мушу сказати?» Каже Скотт, коли хлопець сідає на свій новий байк, поправляє мечі, а тоді робить з біосом щось геть непередбачене інструкцією. «Виглядаєте ви просто нев'єбенно круто!» «Дякую!» – повертає ручку один-єдиний раз. І Скотт відчуває, хоч і не чує, всієї потужності машини. Ця лялечка така потужна, що не витрачає зайвої енергії на шум. «Привіт, племінничці!» – кидає вершник і відпускає гальма. Спиці витягуються і втягуються. Байк стрімко рушає вперед, наче підстрибує на електричних лапах. Він проноситься паркінгом сусідньої франшизи храму Нового Водолія і вилітає на дорогу. Минає секунда, і хлопець із мечами перетворився на цятку на обрій. А тоді зник. У північному напрямку.